Mine korte øjeblikke, mit livshistoriehæfte. Vi er nu komme til side 18, og historien hedder Mine Forældre. Min far har jeg aldrig kendt, eftersom min mor rejste fra ham, da jeg var et halvt år gammel. Han boede i min fødeby Horsens og var ansat på et slagteri som forvalter, og jeg fået fortalt. Som 16 til 17 år fik min måster hende en kontakt til ham. Jeg besøgte ham i et lille træskur på godt og vel en kvadratmeter som stod ved øster på station og blev brugt som et læskur når vejret var dårligt. Ved siden af skuret stod der en masse cykler og han tjente penge til dagen og vejen ved at reparere cykler. Vi sad inde i skuret der var ikke meget en plads til os. Ikke på grund af vejret, men nok mere for at holde støjen ude. Jeg erindrer ikke hans udseende eller påklædning, men måske skyldes det, at jeg var noget spændt på, hvordan dette møde ville spænde af. Hvor lang tid vi sad der og snakkede, og om hvad, fortaber sig os. Dog kan jeg huske, at vi aftalte, at jeg skulle komme hjem og besøge ham. Jeg havde fået at vide min måster Henny, at det var et stærkt ønske fra hans side at se sin søn, altså mig. Han skulle efter sigene tage nogle stærke hjertepiller, som han var meget afhængig af. Nogen tid efter døde han, hvis nok fordi han havde fået sit ønske opfyldt og var holdt op med at tage disse hjertepiller. Men det har jeg af gode grunde ikke kunne få bekræftet. Jeg nåede at besøge ham, hvor han boede, Senere jeg blev jeg gjort opmærksom på, at det var på Frederiksberg. Under besøget var der også en voksen pige, som jeg ikke kendte. Først 50-60 år senere havde denne pige søgt efter mig på Facebook. Det var min halvsøster, Ditte. Hun huskede tydeligt, at min far og jeg ikke talte ret meget sammen under besøget på Frederiksberg. Men hun vidste jo ikke, at vi fra inden havde fået talt ud om mangt og meget besøgte hende og hendes mand Jørgen for omkring 8 år siden. De bor midt på Sjælland i en lille landsby. Vi, min hustru og jeg, blev opvejet efter alle kunstens regler, og der blev bragt en masse historisk materiale frem på bordet, og snakken gik i flere timer. Jørgen sagde på et tidspunkt til min halvsøster, at de skulle huske at lægge dette materiale i en kuvert med mit navn på, så jeg senere kunne få det, når nu de ikke var her mere. Jørgen er godt oppe i 80'erne, og søster er omkring fire år ældre end mig. Det var en dejlig oplevelse med masser af minder, som jeg ikke selv har oplevet. Som sædvanligt lå det i kortene, at vi skulle ses igen, men tiden går, og det er endnu ikke sket. Jeg sender en gang imellem via interflora, en buket blomster og lidt mundgård for at tilkendgive, at jeg tænker på dem. Måske er det også på grund af min dårlige samvittighed. Et eller andet sted føler jeg, at det er for dårligt ikke at tage højde for et gensyn i min stadige travle kalender. I bund og grund er det jo et spørgsmål om prioritering. Dårlig undskyldning. livet går jo videre. Min mor og jeg jeg har kun talt alt. Undskyld. Min mor har jeg kun alt for svage erindringer om, trods det, at jeg boede sammen med hende, til jeg var næsten 14 år gammel og flyttede hjem fra til København. Følte ikke, at hun opdrog mig? Aldrig noget med, at det og det må du ikke. Frit opdrager, hvis man kan kalde det en opdragelse. Men en lys barndom, trods alt. Ofte var det min morster Henne, der var inde over. Senere, når jeg som voksen med familie besøgte mor på landet, mens vi boede i København, og jeg smutter over hos bæren på Møllebakken i Hønsing, var standardspørgsmål fra min mor. Hvad sagde bæren? Senere optog jeg det på en lille båndoptager og afspillede det for hende.